Pista 31. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drimba. Volumul 1, pagina 346. Organizarea socială. Castele. Instituția socială caracteristică a Indiei ariene, instituție veche de 3000 de ani, este casta. Nota 1. Cuvântul creat de portughez din latinescul castus înseamnă pur, curat, n-amestecat și aplicat la societatea Indiei încă din secolul 15. dar cu sensul de grup exclusiv apare abia la începutul secolului al XVII-lea. Regimul castelor se întâlnește și la alte popoare, asiatice sau africane, dar nicăieri nu este instituit cu atâta rigoare ca în India, unde a devenit fundamentul întregului organism social, politic și religios. Închei nota. Asta este o grupare închisă, formată din persoane care au aceeași origine, aceleași ocupații, exercitând un anumit tip de profesiuni și având drepturi și îndatoriri bine precizate, tradiții și o ideologie bine determinată. Moșteniri pe care le respectă cu cea mai mare strictețe în alta considerație de care se bucura principiul diviziunii în caste era bazată și era motivată de o anumită concepție religioasă, propagată și apărată de brahmanism. Potrivit acestei concepții, omul este de la naștere, destinat în funcție de actele meritorii sau nedemne săvârșite în decursul existențelor sale anterioare, să aparțină uneia sau altaia din caste fără a putea trece dintr-una într-alta. Nota 2 la început, trecerea dintr-o castă în alta era permisă. De asemenea, era admisă căsătoria între membrii a două caste diferite. În curând însă, s-au instituit bariere rigide între caste. Închei nota. Obligația fiecăruia este să-și îndeplinească îndatoririle pe care îi le impune casta sa și să-și aștepte după moarte existența următoare când, eventual, va renaște într-o altă castă superioară. Cel care nu aparțina uneia din cele patru caste însemna că nu avea nicio existență socială propriu-zisă. Fiecare castă îi reveneau atribuții și funcții bine definite care de azi să ar se păstrează până azi. Prescripțiile erau și sunt încă foarte severe și precise. Membrul unei anumite caste trebuia să respecte în modul cel mai strict obiceiurile și tradițiile castei lui. Se putea căsători numai cu o persoană din aceeași castă. Nu putea mânca la un loc cu un membru al unei alte caste, nu avea voie să consume o mâncare pregătită de cineva care aparținea unei caste inferioare, etc. Nerespectarea acestor prescripții atrăgea după sine diferite feluri de pedepse, dintre care cea mai grea este la excluderea din castă, ceea ce însemna că cel pedepsit să fie privat de orice drept și de orice protecție contra oricărui fel de risc, însemna să fie repudiat de toți ai săi, cu adevărată moarte civilă. Organizarea societății indiene în caste a fost codificată de brahmani în jurul anului 1000, înaintea erei noastre. Nota 1. La origine, sistemul castelor a fost instituit de invadatorii arieni, ca o demarcare și o bariere între cuceritori și indigenii supuși. Numai budismul nu a ținut seama de acest sistem, nici islamul n-a combătut sistemul de castă. Musulmanii erau interesați să-i convertească pe autohton la islamist, dar nu au căutat să introducă nicio reformă în structura societății hinduse. Închei nota. În fruntea acestei ierarhii se afla casta brahmanilor, a preoților. Brahmanul, cel ce posedă puterea sacră, era deținătorul de drept și de fapt al tradiției. Se dedica vieții religioase și intelectuale, îndeplina sacrificiile rituale, transmita și comenta învățăturile vedei. Cuvântul Brahman însemna totodată și preot și principiul absolut, principiul divin pe care el îl slujea prin funcțiile ce îi reveneau. Nota 1 La început, în timpurile străvechi ale elaborării vedelor, cuvântul Brahman traducea formula magică pronunțată de preot în timp ce efectua sacrificiul. Puterea formulei magice și a sacrificiului însuși transferată asupra întregului univers a făcut ca și cei a căror prerogativă era efectuarea acestui act de cult, adică preoții, brahmani, să se consideră ei înșiși și să fie considerați budeva, oameni zei. Budeva se scrie B-H-U-D-E-V-A dar Brahman, principiul absolut și Brahmana, castă, sunt două cuvinte cu sens diferit, deci care nu trebuie confundate. Închei nota. Esența castei Brahmanilor se identifica cu sacrul. Brahmanul era și este considerat și azi nu numai un maestru, un guru, ci chiar un zeu printre oameni. Înconjurat de cel mai mare respect, el beneficia de o serie de prerogative și de privilegii. Putea privi donații imobile, domenii întinse, sate întregi Donații în schimbul cărora Brahmanul, după ce îl învățase pe donator să considere donația sa ca o obligație morală Care în schimb va face să fie iertat de orice păcat să de el Îl asigura că va fi răsplătit în decursul vieților sale viitoare Nota 2 Azi, brahmanii se bucură de un singur privilegiu de ordine religios, și anume că sacerdoții sunt recrutați exclusiv din această castă. Celealți brahmani se dedică diferitelor profesiuni și ocupații. Constituția Indiei nu prevede niciun privilegiu pe baza apartenenței la una din caste. Mai degrabă, membrii castelor inferioare nedreptățiți timp de secole beneficiază de anumite avantaje. Închei nota. Brahmanilor sacerdoții li se pretindea cunoașterea desăvârșită a cărților sacre, precum și o conduită morală ireproșabilă. Erau întreținuți de stat, pentru se considera că funcția lor sacerdotală servea intereselor colectivității. Nu plătau niciun fel de taxe sau impozite, nu le se putea aplica pedepse corporale, nu puteau fi pentru niciun motiv torturați sau condamnați la moarte. Cea mai grea pedapsă ce li se putea aplica brahmanilor era să li se taie părul pe care îl purtau adunat în coc, pe creșteți sau pe o tâmplă. Nota 3 Momentul de inițiere brahmanică marcat de actul tunsului ritual intervenea la împlinirea vârstei de 16 ani. Închei nota Pedapsă care implica excluderea din castă cu toate gravele consecințe posibile. Nu erau deloc simpatizați de membrii altor caste, mulți erau oameni orgolioși și ipocriți sau profitori care abuzau de situația lor. Unii se ocupau cu vrăjitorii, cu ghicitul, etc. Nota 4 Practica arhaică a vrăjitoriei era respinsă de cărțile sacre, de asemenea ghicitul. În schimb, brahmanii se ocupau cu calculele astrologice și astronomice, discipline care în India au cunoscut o largă dezvoltare. Închei nota dar majoritatea lor erau demn de cel mai mare respect pentru viața simplă și pioasă pe care o duceau, dedicându-se acțiunilor de binefacere sau predând în școli elementare, în cele mănăstirești, ori în școli superioare de rang universitar. În anumite epoce ale istoriei sau când treiau într-un mediu social compact budist, deci când erau lipsiți de privilegii și nu primeau donații, brahmanii erau constrânși să-și câștige existența practicând o felul de profesiuni laice, chiar dintre cele ce nu erau totdeauna considerate onorabile, de pildă ca proprietari de case de joc, ca actori, perceptori, informatori, etc. A doua castă era cea a războinicilor, Kshatria a nobililor care deținau funcții de conducere, funcții laice, nu-spiritoare în stat. Kshatria se scrie k a t r i y a Sărcina lor era să studieze veda, să apere poporul, să lupte și să comande. Din această castă făceau parte și regii. Anturajul regal se compuna de asemenea din Kshatria, dar mulți din această castă se ocupau și cu alte profesiuni rentabile, mai ales cu comerțul. Mulți xatria au excelat și în domeniul literaturii și al filozofiei. Conștientă de valoarea și de rolul său, casta războinicilor nobili se bucura de multe privilegii și nu era întotdeauna în termen bun cu casta rivală, a brahmanilor. După cele două caste conducătoare urma casta oamenilor liberi, vaisia, căreia îi aparținau micii sau mari proprietari, negustorii și membrii altor profesii și ocupații lucrative. Vaisia se scrie V-A-I-S-Y-A. Era casta care suporta cele mai grele sarcini fiscale, trebuind să întrețină prin contribuțiile lor pe membrii celor două caste conducătoare. Vaisia a avut însă și posibilitățile de a face avere, de a ajunge la funcții relativ înalte și de a se bucura de multă considerație. Ultima castă era cea a servitorilor, Sudra, căreia la început i-au aparținut autohtonii dravidieni cuceriți de invadatorii arieni, apoi și arienii decăzuri sub raport economic, deși nu stare economică decida apartenența la o anumită castă. Cei din casta Sudra puteau poseda bunuri funciare și alte bunuri imobiliare. Aceste caste îi aparținau și meseriașii și agricultorii. Aveau întrucâtva o situație de iobaci depinzând de stăpânilor. Le erau rezervate și ocupațiile manuale cele mai umile și nu aveau acces la temple. Îi se impunea să mănânce numai ceea ce rămânea de la masa stăpânilor, să se îmbrace cu feșminte vechi și să folosească doar obiecte uzate. Legile însă recomandau să fie tratați cu blândețe. Într-adevăr, cei din casta sudra au fost protejați de legi și obiceiuri împotriva unei exploatări abuzive. De pildă, stăpânul lor era obligat să le acordă un contract în care specifica condițiile de muncă și de remunerare, iar dacă nu respecta aceste condiții, stăpânul putea fi dat în judecată. Erau obligați la corvesi în beneficiul statului, două zile pe lună, nu puteau participa la viața religioasă a comunității și le erau interzise vedele. Citez. Dacă un sudra va îndrăzni să recite un imb din Rig Veda, se spune, într-un vechi text de legi, să-i se taie limba. Iar dacă va asculta aceste imnuri, să-i se toarne în urechi plumb topit. Închei citatul În afara castelor se aflau cei pe care nu trebuie să-i atingi. Paria, cuvânt străin, nu apare în vocabularul sanscrit. Acestora le reveneau ocupațiile cele mai disprețuite de vânători, pescari, măcelari, călăi, măturători, cropari, vânzători de băuturi alcoolice și altele. Categoria celor mai disprețuiți, paria, treau în cartiere sau în sate separate, mâncau din vasă separate, se îmbrăcau cu bășminte luate de la morții de curând îngropați, puteau fi chiar și omorâți de către Brahman, nu trebuiau să se arate celor din alte caste pentru ca vederea lor să nu-i spurge pe aceștia, iar când cineva e priva cel aparținând uneia din caste trebuia să îndeplinească un act ritual de purificare. În afara castelor se aflau și străinii, întrecere prin India, negustori, călători, soli, oameni delitere sau învățați, veniți pentru studii, etc. Aceștia se bucurau totuși de oarecare considerație, dar cei din primele două caste, brahmani și Kshatria, nu puteau să sta la masă cu ei. De asemenea, în afara și deasupra ierarhiei castelor se situau și pusnicii, care se izolaseră voluntar de societate și care erau foarte respectați. Dar mintei pusnici puteau deveni numai membrii celor trei caste superioare. În fine, ultima categorie o formau sclavii. Aceștia aveau în general o situație mai bună decât sclavii din alte țări ale antichității. Prizonierii de război rămâneau în stare de sclavie doar timp de un an. Condamnații de drept comun, datornici, insolvabili sau cei ce servisele drept gaj în cadrul unui contract încheiat erau eliberați din sclavie la expirarea termenului stabilit. Numeroși sclavi se aflau pe domeniile regale, mai puțin în mine și în ateliere. Majoritatea sclavilor din India erau sclavi de-ai casei. Aceștia erau cumpărați sau primiți în dar și puteau fi transmisi altor stăpâni când erau lăsați ca moștenire. Negustorii, mai ales arabi, furnizau curților regale numeroase sclave, cântărețe, dansatoare, doice, etc. Dispozițiile legale care să le ușureze viața existau prea puține. De pildă, o sclavă gravidă nu putea fi vândută. Dacă o sclavă fusese sedusă de stăpânul ei și avusese un copil, stăpânul era obligat să o elibereze împreună cu noul născut. Apoi, sclavii puteau asista la o sărbătoare religioasă anuală celebrată exclusiv pentru ei. Regalitatea Sistemul castelor privilegia considerabil casta sacerdotală a brahmanilor, asigurându-le preeminența absolută în viața intelectuală și spirituală a Indiei. Dar cu toată autoritatea morală și socială cu care era investită casta brahmanilor ca miniștri ca analți de ai statului, ordinea politică a statului era garantată de puterea temporară a regelui, care aparțina castei Kshatriya. Peste tot, în marile epopei indiene, nobilul războinic apare pe primul plan. El este deținătorul forței și organizatorul justiției. Regele însuși este un cșatria. La început, regele era ales de nobilii clanului, apoi monarhia a devenit ereditară. Regele era considerat o ființă predestinată, guvernarea sa era de drept divin, dar regele nu și-a roga niciun drept divin. Regalitatea indiană nu era nici teocratică și niciodată n-a fost absolută. În India, instituția monarhică a apărut ca o instituție pur umană. Ea era moderată de două considerente de care regele trebuia neapărat să țină seama, de respectarea tradiției care atribuia o autoritate morală necontestată brahmanilor și de dreptul poporului de a fi guvernat cu dreptate. În principiu, regalitatea avea adeziunea poporului, întrucât regele trebuia să-l apere de dușmanii din afară, să-l protejeze contra opresiunii, să asigure buna stare economică a țării, să dea dovadă de generozitate și de toleranță religioasă, să asigure văduvei și orfanului existența, să garanteze respectarea tradiției și obiceiurilor. Toți oamenii sunt copiii mei, la fel ca pentru copiii mei doresc ca ei să aibă tot binele și toată fericirea pe această lume și în lumea cealaltă. Aceasta este ceea ce doresc eu pentru toți oamenii, sună o inscripție a regelui Asoka. În practică, însă, acest ideal de legalitate a fost foarte rar realizat în istoria Indiei. Regele guverna cu ajutorul miniștrilor, al adunării reprezentanților poporului și al funcționarilor. E adevărat că aceștia aveau doar un vot consultativ, dar au fost și cazuri când ei l-au înlăturat pe suveranul care s-a dovedit incapabil. În situații deosebite, regele era secondat de alte două adunări, o curte de justiție și Consiliul de Război. Încă de la începuturile afirmării budismului, secolul V înaintea erei noastre, deci, Indiei s-au folosit de sprijinul acestei noi religii, care, spre deosebire de brahmanism, conceda mai multă libertate de acțiune regalității, situând-o în afară și deasupra castelor, atribuindu-i dreptul și obligația de a promova ordinea și legalitatea, ca și cum ar guverna în baza unui contract social. Dar la sfârșitul secolului al IV-lea, înaintea erei noastre, datează tratatul politic al lui Cautilia, intitulat Arta Sastra, Considerat cea mai importantă opera asupra artei de a guverna din India Antică și chiar una din operele de prim plan din întreaga literatură politică mondială. Cautilia se scrie K-A-U-T-I-L-I-A -I -I Arta Sastra se scrie A-R-T-H-A-S-A-S-T-R-A Autorul, care asemenea lui Machiavelli subliniază primatul scopului politic urmărit asupra mijloacelor folosite, are extrem de sceptice vedere asupra caracterului oamenilor, indicând diverse mijloace de guvernare, recomandări traduse probabil în practică de monarhi, ca de pildă spionajul intern intensiv, coruperea unor personalități din țara inamică și așa mai departe. Tratatul enumără cu pedanteria tipică lucrărilor teoretice indienii de orice tip, cele șapte temelii ale dominării, cele șase metode de politică externă, pace, război, neutralitate, alianță, atitudine ambiguă, intervenție armată imediată, cei șase spin care amenințe să le pe rege, bandiții, falsificatorii, scamatorii, muzicanții, danzatoarele, vindecătorii, șarlatani, etc., document interesant de gândire politică a Indiei antice, Arta Sastra aduce numeroase informații și asupra vieții sociale și organizării administrative a Indiei. Organizarea administrativă Această organizare administrativă, extrem de precisă și de minuțioasă, este cu atât mai surprinzătoare cu cât se aplică unor teritorii imense și la o dată când nicio altă civilizație nu putea oferi un model în această privință. La bază stătea organizarea statului. căpătenia statului răspundea de plata dărilor produse agricole în natură și secondate de un sfat de bătrâni, făcea dreptate potrivit unor norme de drept cutumia. Cinci sau zece state erau grupate sub autoritatea administrativă a unui șef care purta titlul de păstor. Patru asemenea grupări formau un district, iar mai multe districte, o provincie. Respectivii șefii ai acestor unități, exercitând și funcții judecătorești, legheau de asemenea ca animalele apărate de lege să nu fie ucise, controlau vânzarea de băuturi alcoolice și așa mai departe. Satele cu sistemul lor de economie închisă, în care intrau și meșteșugarii locali, erau autosuficiente, ceea ce permitea o oarecare autonomie a satului. Distanțele enorme, mijloacele de comunicație foarte lente, ploile și inundațiile care duceau la izolarea unor întregi regiuni, făceau ca puterea centrală să nu-și poată exercita direct autoritatea decât periodic, prin inspectori asupra provinciilor. Exista și o categorie de sate privilegiate, satele puse sub protecția regelui, care erau scutite de dări și în care nici funcționarea administrației centrale nu puteau intra. Impozitele erau foarte minuțios stabilite pentru fiecare familie și pentru fiecare individ în parte, în funcție de ceea ce posedau de profesiune sau ocupație, de venituri și de cheltuieli. La acestea se adăugau taxe variate de folosință în comun a rezervoarelor de apă și a sistemului de irigație, a pășunilor și pădurilor, taxe vamale pe profesiuni, pe schimburi comerciale, pe case de joc, pe pașapoarte, etc. Taxe nu are ori stabilite și percepute de slujbași și canatori și corupți. Totul se vărza în trezoreria centrală pentru ca statul să poată face față cheltuielilor pentru curte, pentru armată, funcționari, lucrări publice, instituții de caritate și asistență, pentru pensiile familiilor celor căzuți în război sau ale funcționarilor decedați în timpul funcției, etc. Veniturile statului mai proveneau și din alte surse substanțiale, Regele exploata și manufacturi sau ateliere proprii de țesut și tors, de lucrat aurul și argintul, de fabricat arme, de bătut monede, în care lucrau deținuții condamnați de drept comun sau orfani, estropiați, femei repudiate de soși și toți însă ca salariați. Considerabile bogății aduceau exploatarea minelor de aur, argint, cupru, fier, miniu, percur, mica, etc., care constituiau monopol de stat. Exploatarea pădurilor, carierele de piatră sau de sare gemă erau la fel ca extragerea sării marine, de asemenea monopol de stat. În sfârșitul, statul și însușea și bunurile de funcțiilor fără moștenitor. Aparatul central administrativ îl avea în frunte pe rege. Teoretic, puterea regelui era nelimitată. Practic însă era limitată de un consiliu format de cel puțin trei membri, dar în unele epoci numărul acestora a ajuns până la 37 membrii Consiliului erau numiți, funcția lor devenind apoi o reditară, din sânul familiei regale, dintre conducătorii militari, căpătenile clerului sau dintre reprezentanții cei mai bogați ai diferitelor corporații. Consiliul redacta legile și dispozițiile, se ocupa de finanțele publice, de problemele de politică externă, denumirea funcționarilor superiori în problemele mai importante, cel care decida în ultimă instanță era regele, ale cărui hotărâri aveau putere de lege. Dar uneori Consiliul reușează și împună punctul său de vedere sau ținea locul regelui și decidea în absența acestuia, sau șeful Consiliului, primul ministru, conducea efectiv el trăburile statului când regele se dovedea a fi inapt. Administrația centrală era împărțită în departamente, ministere, fiecare avându-și atribuții precise și ierarhia sa de funcționari. Șefii departamentelor, miniștrii, conduceau toate compartimentele vieții publice, fisc, contribuții indirecte, vămi, comunicații, agricultură, mine, comerț, antrepozite, navigație, păduri, monetaria statului, asistență publică. Nota 1 Unul din acești miniștri controla activitatea caselor de joc și, în general, răspundea de controlul bunelor moravuri. Închei nota. De exemplu, ministrul pentru asistență publică se ocupa de problemele de igienă, de spitale și centre de binefacere, de distribuirea alimentelor în caz de foamete, de asistența săracilor și a șomerilor pentru ajutorarea cărora organiza șantiere de construcții publice. După aceleași principii erau administrate și orașele. În secolul IV, înaintea irei noastre, Marele oraș Pataliputa, capitala Imperiului Mauria, era administrat de un consiliu de 30 de persoane, activând în șase secții, care se ocupau de reglementarea activității meșteșugarilor, de controlul străinilor, protecția și ajutoarele care le erau acordate, de starea civilă a populației, de supravegherea mărfurilor manufacturate, de perceperea unui impus special pe volumul vânzărilor, de controlul comerțului cu amănuntul de verificarea măsurilor și greutăților, de ștampilarea mărfurilor pentru a li se garanta astfel calitatea și autenticitatea, de perceperea drepturilor statului asupra vânzărilor, etc. Tutul era minuțios, controlat și taxat, iar pentru ca administrației să nu îi scape nimic, deși evident că frauda sau corupția nu puteau fi întotdeauna evitate, foloseau o armată numeroasă de funcționari și controlori. Eficiența sistemului administrativ al Indiei Antice era de-a dreptul uimitor. Pataliputra pare să fi fost în secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, un oraș perfect de bine organizat și administrat după cele mai bune principii ale științei sociale. Arta s-a mai sus de numeroase alte informații în această privință. Astfel, foarte interesantă este lista de salarii pentru toate categoriile de salariați, pentru că ne pune la dispoziție un tablou concret al ierarhiei sociale cu poziția și raportul de venituri a diferitelor categorii de salariați. Note Nota 1 Deși nu se poate preciza dacă acestei salarii corespundeau efectiv realității. Nota 2 Sumele sunt date în pana, moneda a cărei valoare era 48 pana, egal un dinar de aur. Închei notele. Iată acest tablou de salarii. 48.000 de pana, șeful corpului sacerdotal. Primul ministru, căpetenia armatei, prințul moștenitor, regina mamă, prima soție regală. 24.000 de pana, maestrul curții, șeful perceptorilor, șeful trezoreriei. 12.000 de pana, prinții, mamele prinților, membrii Consiliului de Miniștri. 8.000 de pana, căpetenile corporațiilor, judecătorii, inspectorii pentru cai, elefanți și carele de luptă. 4.000 de pana, principalii inspectori pentru armată, pentru păduri, etc. 2.000 de pana, medicii, luptătorii pe care și pe elefanți, dresorii de cai. 1.000 de pana, astrologii, ghicitorii, barzii, conducătorii de care, Cântăreții profesorii reputați Între 1000 și 500 de pana, spionii 500 de pana, soldați, infanteriști, instruiți, scribii, contabili 500 de pana era prețul unui sclav sau a unui elefant 250 de pana, actorii 120 de pana, salariul unui mășteșugar 60 de pana, servitori, ajutoare, oameni de corvoadă 50 de pana, prețul unei sclave, stau echivalentul întreținerii unui om pe timp de un an. 24 de pana, prețul unui cal sau a doi boi. Un pana și un sfert, salariul unui văcar. Un pana, prețul a 184 kg de greu sau a 28 de litri de ulei.